без безрукавка, панчохи спущені у плямах без підв'язок. Трясеться так, що чути стукотить, йому коліно об коліно розгубився. Немов у пеклі побував і втік розповісти нам про жахи гієни. Від пристрасті шалений... Не скажу, але боюся. Що ж він сказав? Мені за п'ястя стис і відступив на крок, а другу руку до очей підніс та з-під долоні почав дивитися на мене як художник. Він довго так досліджував мене, махнув рукою, тричі поклонився і видихнув із глибини душі, не мов би це востанє перед смертю останній подих. Але вже за мить розтиснув пальці, руку відпустив і геть пішов. Через плече дивився на мене, а не перед себе, так і вийшов. Все озираючись, і через двері він не відводив погляду від мене. Ходімо разом, відшукаймо короля. Це спалахи любовного безумства, які шаленої гіркої миті до відчайдушних вчинків приведуть. Такі вже пристрасті під місяцем панують, і ми у грі. Але як прикро це! Чи не була ти з ним ці дні колюча? Та ні, бо маю ваші настанови. Відтоді не приймаю вже його ані листів нього. Ось він і з'їхав з глузду. Ходімо, Люба, розкажімо королю. Є справи, де сором'язливість і мовчання Шкідливіші від щирого зізнання Ходімо Напевне, і вам вже відома новина, що Гамлет інший Слів не доберу Сказати, що його вже не впізнати ні зовні, ні всередині. Не знаю, яка причина, окрім смерті батька, такий переворот здійснила в його душі. Володарю, посли успішно вернулися з Норвегії. Ти завжди батьком був хороших звісток. Був мій, володарю, і залишуся. Я звик служити вірно королеві, як вірний богові, душею всею. Назву причину Гамлетових марень. То називай мерші. Я вже чекаю. На перше ваша зустріч із послами, а мій секрет вже буде на десерт. А ось бідака з книжкою і сам. Ідіть обоє. Прошу вас, ідіть. Я підійду до нього. Вибачайте. Як вам ведеться, мій ласкавий принце? Дякувати Богу, добре. І, мілорде, чи ви знаєте мене? А як же? Ви торговець рибою. <рес> Та ні, мілорде. Тоді вам не завадило бути таким чесним, як він. Мілорде, чесним? Так, так, сер. Бути чесним – це в наші часи. Бути одним – із десяти тисяч. Цілкове та правда, мілорде. Що казати, коли навіть таке божество, як сонце, плодить хробаків. Ви маєте доньку? Мілорде, маю. Не випускайте її на сонце. Друже, не ловіть гав. А завтра у нас вистава. Гратимемо «Убивство Гонзаго». Приходьте. Зустрінемося увечері. Чудово. Бережи вас Бог. Виходить, не зуміли ви дізнатись. Навіщо напускає він туману? А ви не кликали його десь на забаву? Мандрівні актори нині в замку їм повелено сьогодні грати, і він запрошує сновельможне панство на виставу. Хм, вельми вдячні. Гертрудо люба, йди відпочивай. До Гамлета підісла на людину. Зустріне тут він ніби випадково Офелію. Шпигунство, мимоволі. Ми з батьком дівчини сховаємося теж і розвідаємо, що на думців принца. Кохання Шал чи, може, інше щось?» Уже вас залишаю і бажаю, Офелія, щоб ваша врода була єдиним безумом у принца. А ваша доброчесність привела його також на шлях добра і честі. Одав би Бог. Тож бути чи не бути – ось питання. «Шляхетним є коритися ударом долі, а чи відповісти протистоянням? В смертельнім поєдинку з морем бід їх подолати? Вмерти? Але знати в забутті, що цим ти обриваєш весь ланцюг сердечних мук і тисячі страждань властивих тілу? Чи на мета? Сконати? Поринути у вічний сон?» Заснути? А чи сон побачиш? Це відповідь. Які ж босни в тім віченім сні насняться, коли прибрати почуття земні? Отут розгадка. Ось, що робить довшим життя всім нашим бідам на роки. Бо хто б витримував приниження віками гнобителів неправду, пиху влади, зневажене коханця почуття, неквапний суд – але таки найбільше насмішки покидьків над гідними людьми, коли так просто зводить всі рахунки у дар кінжалу. Хто би згоден був під тягарем життя, але шканди коли б не ця смерті невідомість, страх перед краями, з якого ще ніхто не повертався. Це схиляє нас, миритись ліпше зі знайомим злом, ніж втечою незвіден не спішити». Так розум боягуза мене зробить і в'яна ніби квіт. Рішучість наша безплідна у безвиході думок. Так задуми величні тихо гаснуть від сумнівів постійних. А обіцяли ж успіх, але досить. Офелія о радість, пом'яни мої гріхи у своїх молитвах німфо. Мій принце, ви вже цілком здорові? Дякую. Цілком, цілком, цілком. Мій принце, маю ваші подарунки. Давно хотіла вам їх повернути. Візьміть. Та годі, це помилка. Я вам в житті не дарував нічого. Ви ж, принце, знаєте, що дарували. Ще з ніжними словами на додачу. І це робило їх коштовнішими значно. Та вже не чути запаху любиску – Порядна дівчина не цінить подарунків, якщо коханий зрадив обіцянкам. Будь ласка. О, то ви порядна дівчина. Мілорда. І ви гарненька. Що ваша світлість має на увазі? Те, що як ви порядна і гарненька, то ваші порядності не по дорозі з вашою вродою. Але невже для вроди не найліпша супутниця порядність? О, звісно. І швидше врода затягне порядність у болото, аніж порядність щось підкаже вроді Раніше це вважали парадоксом, а тепер це доведено Колись я вас кохав Справді, принце, я вам вірила А не треба було вірити Скільки не прищеплюй нам доброчесності, грішного духу з нас не викорити Я не кохав вас Тим більше мені болить «Іди в монастир. Навіщо плодити грішників? Сам я відносно моральний, але маю в душі стільки такого, за що треба дорікати собі, що ліпше б матінка й не народжувала мене. Я дуже гордий, мстивий, самолюбивий. Я бачу стільки бридоти, що не вистачає думок, щоб цю бридоту осмислити». Не вистачає фантазії, щоб надати всьому форму, і немає часу, щоб якось втілити свої наміри в життя. Якого дідька такі люди, як я, марудяться між небом і землею. Усі ми ошуканці, не вір жодному з нас. По добрій волі йдемо в монастир. А де твій батько? Удома, мілорда. Ви мусите міцно замикати вдома двері. Щоб він тільки перед своїми клеїв дурня Прощавай Святий Дух допоможе йому Якщо надумаєш вийти заміж То ось яке закляття тобі від мене за посах Хоч будь невинна, мов лід І чиста, мов сніг Не уникнути тобі обмов Сховайся в монастир, кажу тобі Іди з миром А якщо вже конче тобі потрібен чоловік Одружися з недоумком Розумні занадто добре знають, на яких страховищ ви їх перетворюєте. Кажу тобі, іди в монастир і поквапся. Прощавай. Сили небесні, сціліть його. Бог дав вам одне обличчя, а ви неодмінно хочете мати інше. Ха. Декотре й хвостом, і ніжкою, і язиком. І кожне Боже створіння назве по-своєму – а як пуститься берега, то теж свята невинність. Ні, Дзуський. Досить. Ось через це я й зїхав з глузду. Жодних весіль. Ті, хто одружився, нехай уже лишаються у шлюбі, всі, крім одного. А решта нехай утримаються. Іди в черниці. Й чарівний розум вже згасає. Він поєднання знань і красномовства, і доблесті, він, свято в будні, віра в процвітання, законодавець звичаїв шляхетних, свічадо їхнє все в колючих скалках. А я. А вже ж найжалюгідніша жінок, в душі якої свіжий мед його присяг. Тепер, коли могутній розум цей, немов щербатий дзвін, щось диринчить, і таке привабливе обличчя наказ, потворене безумством. Боже мій, де все поділося? І хто ж переді мною? Кохання, За щось інше. До того ж, хоч слова його безладні, безумства в них немає. Він не це пликає у темних закутках душі. Виношує щось дуже небезпечне. І щоб завчасно облиху відвернути, прийняв я рішення невідворотне. Він в Англію негайно відпливе збирати ще незібрані податки. Можливо, море. Незнайомі землі І люди витіснять у нього з серця те, що сидить там І над чим він сам ламає голову до утупіння Що скажете на це? Розумна думка, нехай поплаває Та все ж, як і раніше, гадаю, що причина його туги Кохання не розділене не переказуй нам, що Гамлет говорив Ми чули все Що ж, ваша воля Але коли закінчиться вистава Влаштуємо зустріч принца і королеви, нехай віч-навіч поговорить з ним. Бажаєте, підслухаю розмову. А вже як не почуємо нічого, зашліть у Англію чи у темниці його замкніть. Та вже подбаю, впливових божевільних десь ховають. Гораціо, тут я, принце, до ваших послуг. Гораціо, з-поміж усіх людей, яких я знаю, ти єдиний справжній. О, принце, що ви? Не лестощі, це ні. Ти терпиш все і вдячний власній долі за все. За гнів і милість. Той щасливий, у кого крови розум розум заодно. Він не супілка у руках фортуни, аби співати, що та заважає. «Хто не став рабом своїх же пристрастей? Знайди такого і впущу його у серце, як і тебе, у храм душі своєї. Та спочатку зіграємо ми п'єсу королю. Я говорив тобі про смерть відця. Там буде випадок, подібний на цю смерть. Або він чимось викаже себе, як це побачить». Або привид той був демон зла. А в мене в голові такий же чад, як у вулкана в кузні. Отож, будь ласка, не відводь очей. Я теж дивитимось. І потім порівняємо те, що побачили. Домовились. О, вони вже йдуть. Прикинусь знову хворим. Сідаймо в залі. Як почувається єдинокровний принц наш Гамлет? Ви не повірите. Чудово. Як хамелеон. Харчуюся повітрям, начиненим обіцянками. Так навіть півника на заріз не відгодовують. Гамлет, у тебе слова не тримаються купи. Мілорде. Мілорде, ви грали на сцені під час навчання в університеті чи не так? Так, мілорде, грав. І мене вважали гарним актором. О, кого ж ви грали? Я грав в Юлія Цезаря. Мене вбили в Капітолії. Брут вбив мене. З його боку було брутально вбивати таке поважне теля. Актори готові? Так, мілореди, вони чекають на ваші розпорядження. Ходи до мене, любий Гамлете. Сядь поруч. Ні, матінко. Тут дужчий є магніт. Ого, ви чули? Леді, чи можна до вас на коліна? Ні, мілорда. Тобто, вибачте, чи можна покласти голову вам на коліна? Так, мілорда. А ви що подумали? Якусь непристойність. Нічого я не подумала, мілорда. А це чудова думка лежати біля ніг дівчини. Що таке, мілорда? Нічого, принце, ви сьогодні в гарному настрої. Хто я? Так, мі Господи. заради вас я навіть колосом пройдусь. Та й що залишається, як не веселитися? Поглянь-но, ну, які радісні виглядом моєї матері. А минуло тільки дві години, як помер мій батько. Ні, принц, повних 2 по два місяці. Як? Так багато? Ну тоді до дідька траур. Ходітьмо в соболях. Сили небесні, помер два місяці тому, а й досі не забути. Принц, що все це означає? Гадина потайна, а означає, що діло темне. Певно, пантоміма передає зміст п'єси. За хвильку до вистави ми просимо ласкаво уваги і наснаги. Чи лох? напис на персні? Справді, мілорди, за коротке. Мов кохання жінки. Ще стільки ж сонце і місяченько ясний могли пройти... О, сір, біданий вік ваш, але стан, ваш вигляд дещо хворобливий став, та хвилюватися не варто, друже, і на волосину я кохаю дуже. Кохана, близько вже розлуки часу, закінчується сил моїх запас. А ты и надалее в славе и любви ради життю природе веселковой, твой другий человек, возможно, любишь. «Нове кохання, зрада це і згуба! поби мене тоді небесний грім! Кров першого палатиме на нім!» «Полин! Полин!» «Най згасне день! Най згине урожай! І день і ніч мене терзає жаль!» Овічаю, за мені мій зір, За житиму між гір. Найменший крок мій обертай в біду, Коли вдовою заміж знов біду. Офелія, а що як вона бреше? Не жарт обітнеться, але облиш мене. Стомило все марудне і земне, Я... Відпочину трішки. Солодких снів. і найминає нас господній гнів. Пані, як вам подобається п'єса? Думаю, що леді занадто багато обіцяє. О, та вона дотримає слово. Ви знаєте зміст? Чи там немає нічого непристойного? Ні-ні, усе це жартома. Отруєння це жарт. Отруєння це жарт. Нічогісінько непристойно. Тверда рука, отрута із отрут. І зручна мить ніхто не ходить тут. Течі, течі, верши свою розплату, отруто, щоб потішити гекату. Він отрує його в саду, щоб захопити трон. Король підвівся. Що з його величністю? Зупиніть виставу! Присвітіть мені! Відвіць! Хай зранений олень рве, а уцілілий скаче. Хто спить, кого снарядом рве, що доля нам назначить? О, Расю, тисячу фунтів за кожне слово привида. Ти помітив? Ще б не помітити. Ну, коли почали грати сцену отруєння... Я не відривав від нього погляду. Мілорде, королева бажає поговорити з вами і негайно. Я зараз прийду. Так і доповім. Вже ніч. Пора похмурих чаклувань. Розкриті труни. Спеклеві ячат. Я міг би зараз пити свіжу кров і здати на таке, від чого вранці сам відсахнувся. Мати погукала. Вгамуйся, серце, щоб там не було. І не вселяй душі Нерона в мене. Я їй скажу всю жорстоку правду словами, що поранять мов кинджал. Але це рідна мати і рукам навіть у гніві волі я не дам. Сморід злочину мого Нашу тавро прадавнього прокляття За вбивство Брата Правну Брат... вже давно Всім серцем жду, але Нема молитви Нема прощення злочину такому Які ж слова шукати для молитви Пробач мені вбивство, Боже мій Ні, це не щиро Здобач при мені все те, заради чого я вбивав, мої корони, краї, королева. За що прощати? Я ж твердий в гріху. У нас частенько злочини зникають від жмені золота в руці. І злочину досягнення найбільше закон купити, але геть не так там, нагорі. Бо там, у голій правді, лежать діяння наші безпрекраси і маємо вічно віч з минулим складати іспити. Що ж так, як бути, покаятись. Бо каяття все сильне, що коли немає каяття. Думки у грудях що чорніші смерті. О, борсня душі серед болота, яке засмоктує її. Допоможіть, ангели. Мої коліна хутко підгинайтесь, сталеве серце, стань м'яким, як хрящику немовляти. Я все залагоджу. Він молиться. Оце нагода славна. Удар меча і він до неба звивсь. Відплата. Та чи це таки відплата? У мого батька він життя забрав. А я, караючу убивцю, шлю в небесний рай. Та це ж винагорода, а не помста. Чи помста це, коли негідник сконає в час молитви і безскверний очищений полине в небеса? Ні. Буде меч страшніше, коли він в гніві. Чи пияк в обіймах сну. В тілесній насолоді, за картами, з прокляттям на вустах, чи в задумах про зло нове, негайно коли його, щоб він у пекло впав, ногами вгору, чорний від гріхів. Та матінка чекає, тож пануй. Слова високі, почуття гнилі. А там... Слова безпочуттів. Нулі. До вас іде. Ви його присоромте? Нехай припинить витівки свої. Скажіть, що заступилися за нього як мати? Я ж за килимом замру. Будь ласка, будьте строгі. Віві! Не бійтеся, довіртеся мені. Здається, він іде. Ховайтесь, друже. Ну, ватінко, до ваших послуг я. Чому ти батька ображаєш Гамлете? Чому образили ви, батька, мамо? Зі мною ти говориш, як на хаба. А ви питаєте, як лицемірка? Що все це означає, Гамлет? Що вам треба? Ти пам'ятаєш, хто я? Пам'ятаю. Ось вам хрест. Ви королева. Нині в шлюбі з дівором, і як не прикро, матінка моя. Тоді з тобою інші поговорять. Нісятьте! Сядьте. Я вас не пущу. Я церкву поставлю перед вами, де нас крізь ви побачите себе. Що ти замислив? Він мене закуле. Не наближайся. Рятуйте. Охорона! Покличте охорону! Лонбік? Тут пацюки! А. Готово. Убили. Що ти накоїв? Невже там був король? Який жорстокий ти. Це злочин з сину. А вбивство короля? Невже не злочин? І одруження із братом чоловіка? Убивство короля. Так, ой, так. Прощай. Смішний вертлявий балакун. Тебе я переплутав з кимось вищим. Як бачиш, ми віс на біду, а ви присядьте. Не ламайте рук. Ось два зображення. Оце й оце. На двох портретах лиця двох братів. Погляньте. Скільки гідності в одному. Лоб як у Зерса, Аполлона, погляд Марса, що наводить страх, велич Меркурія, який летить на землю із небес. Все свідчить, що людина з вищих сфер. Це перший чоловік. А це ваш другий. Він ніби колос, знівечений гниллю в притул до чистого. Де ваші очі? Не говоріть, кохання! Бо з роками живуть не пристрастю, а головою. У вас змертвіли почуття, адже ніхто не зміг би так прорахуватись. Не буває, щоб навіть в Марині стиралися різниця двох протилежностей, який диявол посередня вас в жмурки обіграв. Скромність Дети. Спокусник біс. Коли від пристрасті добиться шаленіє, як вимагати цноти у дівчат. Який жахливий приклад подаєте ви нареченим? Гамлет, зупинись. Ти обернув зіниці вглиб душі. А там усюди, всюди чорні плями і їх не змити. То качатись в салі продавленого ліжка і тонути у випарах розпусти, милуватись падінням власним. Гамлете помилу. Твої слова, мов леза у кинжалі, рішуть слу. Зубивцею звіре, не вартим батька і двохсотої частини. Ви зблазним, не сидите на троні і скрадієм. Угледів на полиці він корону і поцупив крадькома та й виніс під полою. Гамлет помилуй з різдвяним дзвоном. Під ваші крила. Ангели не без. Що вам, ясновельможний батьку, треба? О в нього приступ. Пришли ли они посварити?» сына посварить?